А йому отак. Голову дядька, мов би, мідним казаном накрито. Цей казан мерехтить на сонці, пускаючи на собі ж гострі блищинки. Спробуй лише вдар по казану, от от дзвонитиме. А під мідним казаном геть чорна голова сажею накватяно брови, сажею саджено очі, рум'янці й ті чорні биті багровими жилками. «І не дивіться так на мене, дідуню, сміється, бо не впізнаєте, я не тутешній». «Та бачу, що не тутешній». Дід Гордій уже почистив наловлену в Дніпрі рибу, тепер попід жабра насилює на шворку. «Не тутешній, так само, як я не тамтешній». «Як ви сказали, дідуню? Тамтешній гість дістає з кишені блокноти авторучку, щось записує, причому усмішка, як місячна доріжка з води. Не зникає його лиця, лиш мерехтить. «Скільки вам років, га?» Дід Гордій мовчки, населяє рибу за рибою, на шовкову шворку. «А ваші бабі?» – веселий гість показує на бабу Килину, що між соняхів порається на городі сапою. «Скільки років вашій молодиці?» «Молодиці?» І не усміхнеться старий. «Молодиця завжди молода, вона без віку. А внукові?» «А який у внука може бути вік?» «Ніякого». «То у вас хтось має вік?» «Чи всі без віку?» Чорний дядько, облимаючи казаном-лисиною, показує обіч. «Може, княжа гора має вік?» «Княжа гора?» Перепитує дід Гордій і зводиться з ослона з низькою риби в руках, чіпляє шнурок до жертки, яка висить під стріхою, і лиш перегодя озивається. Княжа гора без віку. Ви знаєте, я з археологічної експедиції, каже гість. Копаємо тут і на горі і під горою. Е, дідуню, все має вік, і ви з бабою, і внук ваш, і княжа гора. Дід Гордій із величним спокоєм дивиться на внука, що прислухається до розмови. Далі переводить очі на княжу гору, що горбиться, затуляючи край небо сьогодні так, як затуляла його і сто, і тисячу, і десять тисяч років тому, і як затулятиме край небо завтра і допоки світу. Його чоло зостається холодне, як лід, і в словах чується лід. А вік мого внука не загадаєш так само, Як і вік княжої гори. Нащо марно міряти, не виміряєш. Потім дід Гордій показує Нетутешньому чоловікові все, Що зібрала їхня хата за довгі роки. І показує кумору, і горище, й син А ще погрібник і погріб, А ще стодолу, а ще столярну майстерню, всілякі інструменти, яких ого скільки назбиралося. І гість на все дивиться з тією мінливою усмішкою, що так схоже на місячну доріжку на воді. Перепитує, щось записує до блокнота, і Лебоній з-поміж усього побаченого тут найдужче його уяву вражає саме дід Гордій, як найдивовижніша старожитність що вціліла від минулих віків, одлумившись одних так, мов осколок од великої брили граніту. А потім чорного дядька, як прив'язало до тієї городьби, що оперізувала садибу. Він то колінкував коло неї в кущах смородини, то зводився на картоплиську, то знову падав на коліна, мало очима не просіючись у землю. Який безпечний народ наш, наче аж сатаніли губи його від шпарких вигуків. Яка свідомість у народу, як у безсмертної дитини, що ніколи не подорослішає, не постарішає, не обтяжіє розумом від досвіду. Щось знаходив на межі, складав долатаної торби, яку носив через плече, а коли Гай-Гай підступив до діда Гордія, то дивився на старого з якимось таким